Я підвівся, обійшов скатертину із залишками нашого обіду і сів біля Дари. «Ти запам'ятала, як виглядаєте палаюче павутиня без павуків і вогню?» – запитав я у неї. «Та нібито. А ну, дай мені ножа!» – попросив я. Вона простягнула. Я взяв і вістрям, почав водити по землі, довершуючи мазанину дівчини. Одні лінії продовжував, Інший домальовував, а деякі затирав. Поки робив це, вона не зронила ні слова, уважно стежачи за кожним моїм рухом. Закінчивши, я відклав ніж у бік, і ми довго сиділи і мовчали. Першою порушила мовчанку Дара. «Так, це воно», – мовила вона, і перевела погляд з малюнка на мене. «Але як ти здогадався? І звідки знаєш, що мені снилося?» «Зараз поясню», – сказав я. «Те, що тобі снилося, закладене у наших генах. Не знаю, як це описати. Той факт, що воно тобі снилось, означає, що у твоїх венах тече амберська кров. Те, що ти робила потім, називається пересуватися між тінями. А оте павутиня, котре бачила у вісні, не що інше, як великий лабіринт амбера. Нам, нащадкам королівського роду, «Цей лабіринт дає владу над тінями. Розумієш мене?» «Баюся, що не дуже», – зізналася Дара. «Мабуть, таки ні, не розумію. Мені доводилося чути, як дідусь кляне тіні, але я ніколи не розуміла, що саме він мав на увазі. Отже, ти не знаєш, де Амбер?» «Не знаю. Дідусь ніколи мені не казав. Він розповідав про Амберта про рідню, але я не знаю навіть, у якій він стороні». Відомо тільки, що дуже далеко. «Коли хочеш потрапити до Амбера, байдуже, в який бік іти?» – сказав я. «Просто потрібно». «Так», – перебула мене Дара. «Я забула про це. Тоді думала, що він дурить мене чи смішить. Розумієш, Бренд говорив мені те самісіньке. Ось тільки як це зрозуміти». «Бренд?» «Коли тут був Бренд?» «Давно, багато років тому». – відповіла Дара. – Я була ще маленькою. Він частенько сюди не їздив. Я його дуже любила і безжально йому докучала. А він розповідав мені бувальщини, вчив різних ігор. – А коли це було в останній? – Ну, – прикинула вона. – Років вісім-девять тому. Мабуть, що так. – А ще когось із наших бачила? – Егеш, – кивнула Дара. Тут були Джуліан і Джерард кілька місяців тому. На мене раптом накотило почуття повної беззахисності. Отже, Бенедикт розповів мені не все, далеко не все. де мене краще було потримати від нього кепську пораду, ніж не знати ні про що. Хоча з іншого боку, коли знаєш усе, то більше приводів для невдоволення. Головне лихо Бенедикта – він надто чесний. Мені брат радше не скаже нічого, ніж збреше. Та хай там як. Тепер доводиться остерігатися неприємностей. А часу в мене було обмаль. Тож треба діяти якнайскоріше. Так, пекельної скачки мені не минути. А поки я ще не від'їхав, потрібно дещо встигнути і тут. Тільки часу обмаль, от халепа. Скажи, а ти вперше їх бачила? – запитав я. – Так, – сказала Дара. – І для мене ця зустріч була дуже важкою. Вона замовкла, важко зітхнула. Дідусь заборонив мені навіть згадувати, що ми рідня. Для них я була його вихованкою. А навіщо така таємничність, він не захотів пояснити. Прокляття! Якщо б не дих так зробив, то я впевнений, на те були відповідні причини. – «Знаю. Та коли чекаєш зустрічі з родиною, а потім не можеш навіть зізнатися, хто ти така, від того аж ніяк не легше. Ти не знаєш, чому він зі мною такий?» «Амбер нині переживає найкращі часи», – сказав я, – «і справи ще не скоро поліпшаться. А чим менше народу знатиме про твоє існування, тим меншою буде ймовірність, що тебе втягнуть у цю круговерть, де всього можна сподіватися, повір». Він робиться для твого блага. Опівголоса, лайнувшись, Дара, сказала: Не треба мені такого блага, можу сама постояти за себе. Ти добре фехтуєш, погодився я. На превеликий жаль, життя то не лише двобі... двобій на рапірах. Знаю, я не дитина, але жодних але. На місці Бенедикта я зробив би так само. Крім того, захищаючи тебе, він захищає і себе. Мені дивно, як він взагалі дозволив Бренду дізнатися про твоє існування. А якщо йому нашепчуть, що ти вже і зі мною знайома, то дідусь геть скаже ні. Голова Дари різко сіпнулася, широкі відподиву очі вп'ялись у мене. Але ж ти не робитимеш нічого такого, що нам зашкодить. Ми, «Ми ж усе-таки родичі?» «Чорт, забирай! Звідкиля ти можеш знати, навіщо я сюди приїхав? І що в мене на думці?» – накинувся я на неї. «А може саме зараз ти запхала свою голову до петлі, що й Бенедикта потягнула за компанію?» «Зізнайся, ти жартуєш, так?» Дара повільно звела ліву руку, немов бажаючи відгородитися від мене. «Не знаю, мені цього не треба. Та й не казав би я нічого, якби справді намислив щось лихе, правильно?» «Ну, мабуть, що так», – погодилась Дара. «А зараз скажу тобі те, про що Бенедикт мав би давно розповісти», – вів я далі. «Ніколи, за жодних обставин, не довіряй своїй рідні, нікому. Це може бути набагато небезпечніше, ніж довіритися першому ліпшому перехожому». Коли ти маєш справу з незнайомцем, завжди є шанс на порятунок. І з нашими цей номер не пройде. Ти це серйоз? Серйозніше не буває. І тобі також не можна вірити? У відповідь я посміхнувся. Ну що ти, я зовсім не такий, як інші. Бо я суцільні, великодушність, доброта і доблесть. Можеш мені довіряти завжди та в усьому? Добре. — мовила Дара, і я засміявся. «Добре!» — вперто повторила вона. «Ти нам нічого не зробиш. Я впевнена у цьому». «Розкажи мені про Джерарда та Джуліана», — попросив я, трохи ніяковіючи. «Коли мені хтось щиро вірить, я завжди ніяковію. Навіщо вони приїздили?» Дара хвилько помовчала, змірила мене пильним поглядом і відказала. Я і також розповіла тобі достатньо. Хіба ні? Ти правий. Ніколи не знаєш, де межа обережності. Вважаю, зараз твоя черга розповідати. Чудово. Ти вже вчишся поводитися з нами так, як треба. То що тебе цікавить? Де те село? І Амбер. Між ними є щось спільне, правда? І що ти мав на увазі, кажучи байдуже, в який бік їхати, так чи інакше потрапиш до Амбера? «Та що це за тіні, про які ви говорите?» Піднявшись із землі, я глянув на дару з гори донизу, подав їй руку. Тепер дівчина виглядала ще молодшою. В очах був помітний переляк, однак руку вона прийняла. «Куди?» – запитала теж, підводячись. «Сюди». І я повів її на місце, де спав, а перед тим спостерігав за колесом та водоспадиком. Вона хотіла щось сказати, проте я зупинив. Просто стій і дивись, застеріг її. Тож вона мовчки дивилася на воду, що спадала на колесо, на бризки, котрі розліталися на всі біч, на колесо, яке крутилося без зупину, а я тим часом спробував зосередитися. А через деякий час сказав їй, ходімо. Озявши її під лікоть, повів до лісу. Ми йшли вдвох поміж деревами, коли на сонце наповзла хмара, і тіні поглибшали. Пташині голоси порізкішали, від землі потягнуло сирістю. Ми й прошкували від дерева до дерева, і листя на деревах ставало дедалі довшим та ширшим. Сонце вийшло з-за хмари, сяйво його пожовтішало. За поворотом стежки, по якій ми ступали, побачили виноградну лозу. Оглушливо до хрипоти кричало птаство, якого все більшало та більшало. Стежка побігла вгору. Я провів дару мимо гранітного виступу вище по схилу. Щось приглушене, як віддалений гуркіт, прокотилося позаду нас. Тепер йшли без лісою прогалиною, й небо змінювало свої барви у нас на очах. Ось ми злякали велику коричну ящерку що оніжилися на камені. Коли огинали другу кам'яну брилу, Дара сказала –